— признався з Гіркотою. Нема, — повторив Скорич. — Значить, до Шулешко він не заходив? — Вона заперечує. — Ясно. Руслан був схвильований, а Радутний нічого не помітив. Забув кепочку. — А що являє собою Шулешко? Симпатична молода жінка, бездітна. Каже, чоловік загинув. Не допитувався, за яких обставин. «Прийшлю до вас загату. Розпитаєте про неї», – сказав майор. «Яке враження від радутного?» «Переживає. Користується повагою і любов'ю своїх вихованців. Серйозний чоловік і добрий фахівець. Призначили тренером збірної республіки, а там дивисі Союзу. А це міжнародні змагання, поїздки за кордон, повторив те, що мені казав Микичур. «Так, перспектива у нього чудова». Сумно сказав Скорич. А зникнення Руслана негативно не позначиться на ній? Ні, Я ястину плечима. Він же ні в чому не винен? Невже Руслан загинув? і сумнівом запитав. Можливо, ухильно відповів майор, уникаючи мого погляду. А його дзвінок, про який ви не ловіть мене на слові. Я ж не дзвонив і я не мати його, – стримано сказав Скорич. Як ви впораєтеся з двома справами? Якщо я їх почав, то я й закінчу, – ображено відповів. Дарма, Арсене Федоровичу, присоромив мене. Я вірю закінчити, але розшук школяра ускладнюється. Майор замовк, замислився, а потім запитав, на водній станції нічого не сталося за цей час. Якась подія, чутки. Нічого тренуються. Проте недавно хтось викрав якір. Коли? Микичур помітив пропажу восьмого. Якір із швердбота, на якому плавали радутний з Русланом. Якір. Якір. повторив Скорич. Які у вас плани на майбутнє? Глибше поцікавитись сім'єю Табурчаків. Шулешко і Базарувальницею. Поговорити з начальником Табурчака. Гаразд. Майор знову пустив повіки, ніби задрімав. Щось непокоїло Скорича. І через те він ніяк не міг зосередити увагу на моїх повідомленнях. Питав Невлад без послідовності. Мені передалася його тривога. «Можливо, відбудуться якісь події? Звідки їх чекати? Хто мені приготував сюрприз? Хрипливий чи Руслан?» «Напевне, обоє. Бо досі розслідування текло спокійно, без втручання підозрюваних, що рідко траплялося. А може їх нема, підозрюваних? Чи з ними я не зіткнувся під час пошуку, не налякав, і вони, причаївшись, чекали, що все минеться?» Але які підозрювані. Хрипливого те не стосувалося. З ним все зрозуміло. А от і з Русланом. Зловив себе на думці, що теж вважаю його загиблим. Невже через майора? Але висловився він якось непевно, непереконливо. Втім, на яких фактах ґрунтувалося його переконання. Цього я не знав. Майор став із стільця. З'явиться Загата, пришлю до вас, сказав і залишив кабінет. Той дзвінок і мовчання. Вони ще дужче заплутували розшук. Спробуй побудувати струнку версію. Почав міряти кроками кабінет, зупинився біля вікна і дивився на будинок навпроти, щоб хоч трохи відволіктися. Он жінка вибирала пожухлі листочки і поливала квіти, що по напнутих дратинах обснували весь балкон. Крізь листя помітив, що вона одягнута лише в червоний купальний костюм. Відступив від вікна, а то, подумає, підглядаю. У двері постукали. Заходьте. Зайшов дільничний інспектор Загата. Сідайте, лейтенанти. Дозвольте води. Наточив із сифона, спрагло випив склянку, другу, задоволено крекнув, Я ж тоді сів. «Що ви скажете про Шулешко, Раїсу Гаврилівну?» «Живе по вулиці Свердлова, 108, квартира 6». «Шулешко?» – загата потерло обдолоною. «Шулешко. Вона білява, волосся фарбоване, гарна жінка». «Угу». Працює продавцем в універмазі на вулиці Радянській у секції трикотажу. Незаміжня, чоловік загинув десь у рейсі, плавав на судні, залишив Волгу. Оце і все. Да, бездітна, випалив інспектор одним духом. З кимось зустрічається. Важко точно відповісти. Напевне, бож молода, видно з себе. Скарг на неї від сусідів не було. Значить, живе тихо, скромно. Хто знає? Трапляється тиха вода, греблю рве. Живе в достатку. Що вас конкретно цікавить? Коло її знайомих. Дізнаюсь. Я знову сам. Дільничний інспектор подав звістку через день-два. І чи допоможе вона розшуку? Може, що Лешко легковажна особа і тільки. Нахил до того у неї був. Але ж не сидіти мені й чекати манни небесної чи даних, які принесе сорока на хвості. Хтось безуспішно намагався увійти до кабінету, смикав двері до себе.